Aldaketa iniz bozkatuak izan dira azken hilabetetan uh, departamenduetan. Egan nahi baita eskumenak uh, ahultzen ari direla. Guk uh, Euskal Egeabaiak uh, egi bat girela aldahik dugu, eta ondorioz uh, instituzio propio bat behar dugu uh, gure egi arentzat. erabaki alizateko, bai sozial ahlo, edo ekonomia asail eta laborantza mailan. Olako instituzioak jada uh, posible dira Frantzian beste lekuetan, beraz hemen ezta ezinezkoa. De, deitzen ditugu beraz uh, biztanleak uh, ehatxe bai uh, bozkatzera, aldahik hori aintzinera eramateko eta hemen erabaki alizateko. Gure alburua hautezkundu eietan ira, irabaztea da zeren dola 6 urte ehatxe baiek jadanik emaitza eh, bizik eunak lohtu zituen kantona mendu untan, irugagen izan ginen, bigagen itzulean eh, izan ginen ere bai. Anartean eh, izan di egiko hautezkundeak, egia eh, initzetan emaitza eh, honak lohtu itugu, batzuk aipatzeak ati bakarik eh, ustalitze, aetze, ahbona, saran ere bai eta bentsatzen dugu egiazki izin ez aukerak badirela Gainera uste dugu ere gertakariak eta azken hilabetetako kontekstua gure aldeari direla jokatzen. Instituzioen mailan aldaketa hondiak badira eta gure esperantza da, jendeak sentituko duela tokiko instituzio baten behar eta, eta gure alde bozkatuko duela. Horregatik zinez pentsatzen dugu irabazteko aukerak baditugula.